Каста недоторкуваних. Україна у нас, звичайно, одна, але ми, її громадяни, примудровуємося жити в різних Українах, для кого вона продовжується поза Кримськими берегами до Кіпрських чи Канарських, доточується зарубіжними вояжами, прикрита депутатською чи якоюсь честь там недоторканістю, високими посадовими окладами, дорогими напитками та наїдками. Для більшості ж вона витворюється з безоплатної праці, очікування пенсій та стипендій, все жорстокішим рівнем малозабезпеченості. Ніколи не було рівності в письменницьких лавах. Пам'ятаєте фрашку? За щастя, одинаково всюди поротися нам привелося, рівними стануть всі люди. Деяким це вже вдалося. Окрім природно виділених високообдарованих лідерів, окреміше становище займали підкомандировані – Письменницькі лави посадовці, заварбовані кагибістами вивідники, і ще подібні до них малопримітні, але містно захищені біля ліля тротурники. Деякі з них, будучи не геть безталанними, і собі зачинали писати, видаватися їм було без проблем, тож могли стати надійно на ноги. Так, що в роки моєї літ студійної молодості та й раніше. В нашій організації були відставні офіцери відповідних служб, колишні секретарі райкомів, навіть вчорашні охоронці Петра Козланюка чи Ярослава Галана. Так, були й такі посади в певні повоєнні роки. Вони ставали директорами видавництва чи літфонду, консультантами і вже брали слово на зборах, повчали мастистих письменників. Отут, мені здається, не так, а здійсні, мені кажеться. І тут я нагадую, надруковану в розпалі гласності, літературної газеті статтю Битова. Московські літератори зібралися судити судом гонору одного спілчанина, про якого точно знали, що він на багатьох зводив наклепи доносив. Запросили на той суд і своєрідних експертів із столичної служби безпеки, нагадали, такий то вчинив те і те. Знічевив життєву чи творчу долю того-то та й того-то. І коли звинувачений став захищатися, Зачав доводити, що не він один, Же такий поміж столичними літераторами, То чому ж йому судять? Лише його? Головуючий попростив гостей уточнити ситуацію, Роз'яснити, як це було насправді. І полковник з відповідного управління уточнив, Кожен п'ятий столичний літератор був стукачем. А у нас на Україні, напевно, кожний четвертий, у нас віку було 110% радянської влади, а то й більше. У Львові ж особливо. Відповідні органи турбувалися, щоб у кожному колективі були свої люди, а в творчому особливо. У нашій організації доходило до кульйозів, Траплялося на якій заплановані, але непопулярні заходи проходило якихось 5-6 чоловік, які мали обов'язок відсвітувати про проведений захід. Але людина якось звикає до будь-яких умов життя, і ми, знаючи, що від того однак нема рятунку, потроху жили собі, заховуючись під тексти, відкриваючись лише перед найвільнішими. Що стосується цих моїх спогадів, то я не збираюся оприлюднювати потаємні списки, називати відкриті імена. Згадуватиметься лише відоме раніше, а то і більше жертви, ніж призвідці до жертв. Хіба що стосуватиметься імен тих, хто самоафішувався? Наприклад, ті ж Георгій Книж чи Богдан Гавришків перед письменницьким зібранням проголошували «Буду писати про такого-то те-то і таке-то», так, щоб знали, ми боремося чесно, ми за справедливість. Мені з Володимиром Біляєвим випадало зустрічатися не так часто. Я не був завсідником письменницької світлиці у ті ліцтудійні часи. Якось зустрічалися ним у Кнайпі Він автор старої фортеці, численних антинаціоналістичних памфлетів та файлетонів у львівських часописах. Я був із Володимиром Маняком. Юрієм Малявським, проте він пізнав нас відразу, закликав до свого столика. «Ви ще не замовляли? То сідайте сюди, зараз принесуть!» І не дав нам розплачуватися. «То ви, хлопці, у мене грошей такі більше, ніж у вас!» Друзі розповідали, що він так поводився завжди, коли випадало платити за випити. Тож для нас він був знаменитим своєю щедрістю та непримиримістю у відстоюванні соцреалістичних догматів. Це він повчав Ірину Вільде, щоправда, не тільки він, як вести образ комуніста в середовище націоналістично заангажованих героїв її ще з першого варіанту сестер тічинських. Повчав Михайла Рудницького, який погано піддавався перевихованню, залучав до співпраці, щоб разом облюжити все раніше дороге професорові, в під чужими прапорами. Проголосував проти вступу Ярослава Галана до партії. Це націонал-комуніст, він чужий. Це трапилося до 1957 року, до його виїзду в Москву. Вибрався він до одного свого приятеля, викладача університету, із коняком, цукерками, квітами для дружини. Дотепний, розмова жвава і весела, тож пляшка скоро спорожніла. Піймає біляїв гроші, сходи вже пізно, аж в ресторани працюють, хоч і далеко. Повертається господар із коняком та шампанським, а його дружина лежить у ліжку з простреленим стегном. Виявляється, біляїв мав право носити зброю для захисту від бандерівців, тож із пістолетом у кишені поліз до господині і на тобі ніколи не знаєш, коли пістоль вистрілить. Нинішній депутатський імунітет діяв і в ті часи тож біля його ніяких кримінал не загрожував. Але зі Львова мусів виїхати. Зрештою, він уже давно рвався в Москву. у Івана Дорошенка була якнайсприятливішою для професорсько-адміністративної кар'єри. Із незаможників, учасник словацького антифашистського повстання. Але він підчепився на якісь там невідомі деталі, тож його взялися обробляти обкомівці. Ні, не виробували в стукачі, чи оцінювати сумнівні твори, встановлювати авторство анонімних. Він погодився не відразу, але вив'язався із цієї ситуації не міг. Просто надовго виключився, був наче в тумані і не впізнавав нікого. От приходимо ми на обід в ресторан, нам тоді продавалися так звані комплексні, ціною не вище, ніж десь у порядній їдальні. Приходимо з редакції, а він уже сидить за столом, сам сидить. Кудись наче дивиться, але нічого не бачить. Ми вітаємося, нуль уваги. Знаю, що пізніше давали йому для оцінки видані за завісою книги Ігоря Калинця, Михайла Осадчого, В'ячеслава Чорновола. Ліцензував він і одну мою поетичну збірку «Сонячний годинник». Вона вже готова була до видання, відредагована і набрана. От-от мав появитися сигнальний примірник. Але саме тоді у нас у спілці була зустріч із першим секретарем обкому Куцеволом. І я необачно задав запитання про витіснення української мови російської в таких-то та й таких-то технікумах. Він обурився, розкричався, а на ранок мені дзвонять із видавництва. Книга затримується? Ні, Іван Іванович книгу не зарізав. Просто порекомендував вилучити з неї 11 віршів. А по партійній лінії одержав за незрілесть запитання Догану. Це вже було гірше, бо мене якраз запросили до Німеччини їхнє телебачення, і я вже збирався їхати. Але людям із партійної Доганої рекомендації райком не давав. А без такої рекомендації я не міг отримати закордонного паспорта. Справа із Німеччиною була така. «Я у своїй попередній поетичній збірці помістив цикл віршів про фашистський концтабір, поміж них вірш «Жінка у чорному», про німкеню, яка втратила під час війни двох своїх синів і з того часу ходила у чорному, і посильно допомагала острабайтерам, що працювали на металургійному заводі Гештшетті, де працювала і вона. Вірш був перекладений російською мовою – Власне, вийшла моя збірка в «Совєцькому писатілі». Потрапив на очі німецьким кореспондентам, і вони розшукували цю жінку. «Жлють мені телеграми, дзвонять, я вже і обіцяю, але приїхати не можу». Вже спішніше дістав дозвіл. А мій «Сонячний годинник» так і вийшов, без одинадцяти віршів. І редактором його був уже не Василь Колодій, а Богдан Василевич. Також цікава фігура у цьому середовищі – їх тоді ціла група вийшла із стін університету. Аркадій Пастушенко, Микола Тороповський, Микола Олексюк, цей же Василевич, ставні, гарні, талановиті, заангажовані. Тоді говорили, ліпше потрапити під трамвай, ніж під указ. Микола Романченко потрапив під указ. Той горизвісний Горбачовський указ про боротьбу з алкоголізмом «Нова держава мала бути тверезою». У Романченка якраз померла дружина, і він засидівся у сватів на поминках. Вирушив додому, знаючи, що може треба бути обережним. Тож хотів спіймати таксі, чи подай якусь машину. Голосує, а йому не таланить. Одна машина мимо друга, п'ята, шоста зупиняється, а то якраз був міліцейський патруль. Сідайте, підвеземо. Романченко бачить, що везуть його кудись не туди, не до його хати а жив він на вулиці військовій в гарному особнячку. Звичайно, відповідає сержант, сьогодні вашою домівкою буде витверезник. Почав Романченко доводити, що випив він тільки трішки, і що полковник їхніх вже військ, і що на недавньому коркунці в пісні завоював перший приз, і що його пісню виконував миліцейський хор. Може, пригадаєте ось таку? Та й зачинає наспівувати мотив. Сержант відповідає «Пой, пташечка, пой». Перший після набуття чинності указу затриманий у Дерезнику і той письменник. Секретар Райкому Ленінського, добрий друг Романченка, намагається захистити, але справа вже в обкомі, вже доповіли в Київ, присуд необлаганний, виключення з партії. Не йме віри тому Романченко, досі йому сходило руки не таке. Тепер же начальство необлаганне. Друзі райкомівці радять Романченкові, лягай на місяць чи на два до лікарні, виїдь кудись на місяць чи на два. Він же ні, був певний, що київські однослуживці зуміють захистити. Але хоч і не виключення з партії, а суворо догану із занесенням та останнім попередженням одержав. Є у Львові кілька вулиць, ходити по яких я не маю приємності. Та ж колишня Дзержинського, сюди, в ту зону. Наче і привітну будівлю викликали кілька разів. Домагалися згоди на с... С... сектовство. А то викликали до квартир у звичних будинках. Там у них свої люди. І то наче явка, чи то як назвати. А вперше мене викликали, якщо був студентом. Тоді я надрукував кілька добірок віршів на тему фашистського концтабору. Вони зацікавили редакцію КГБ «Газети Вісті з України». Тоді за повернення на батьківщину. Приїхали двоє, досі пам'ятаються прізвища – Малінін і Калиновський. Чи навпаки – Калінін і Малиновський. Тоді говорили зі мною, розпитували і про львівське товариство. Не знаю, може я щось зайвого сказав, бо через кілька днів викликали на Дзержинського і частину нашої розмови переповідали майже слово в слово. Були ще одні партійні збори у нашій письменницькій гостині, на яких запитання секретареві обкому Маланчуку задавав Роман Кудлик. «Прошу сказати, чому зареагатували наших друзів? А хто такі ваші друзі?» Кудлик лиш тих проказати. «Богдан Горень», як Маланчук його перебив. «Це не ваші друзі, це оголтілі вороги, це кляті українські буржуазні націоналісти». Роман тоді працював у редакції журналу «Жовтень». На ранок приходить на роботу, а редактор Ростислав Братунь лише розводить руками. То Кутлик сам написав заяву про звільнення. І тоді довго тиня без роботи, на випадкових зарібках, поки друзі не допомогли влаштуватися за влітом філармонії. Тим друзям легше було поспівчувати, запросити на каву, а коли в людини розладнене життя – то він приймає запрошення, часом собі ж на шкоду. Цікаво, але коли кілька літ тому газета постпоступ захищає ще Ростислава Братоня від якогось закиду Романа Іванничука розпочала полеміку, то непричетного ні до чого Кудлика так собі з необачки було звинувачено чи не то в п'яцтві, а він же нічим не відрізнявся в тому від звичайних богемістів. Наче недавно дружини Володимира Лучука, Бориса Бобинського, моє, збирали гроші для дружин Михайла Гореня, Михайла Осадчого, В'ячеслава Чорновола. А вони вже й повертаються потроху. Хоча Чорновіл та Осадчий не до своїх дружин. Богдан Горень після тривалої непрацевлаштованості все ж знаходить працю до душі у Львівській картинній галереї. Хоча разом із такою-то от... Кимось нашептаною чуточкою, поладнав, мов із тим хлопцями, то й допомогли працевлаштуватися не в кочегарці. Прийом надійний, такі чутки пускали і про Григорія Чубая, і про Володимира Маняка, і про Богдана Залізняка, та не лише про них. І не було так просто захищатися, доводити свою порядність і справжність. А декому подібне коштувало творчих зривів, моральних спадів. Уроки Ліни Костенко, кількох номерах газети Неділя, на жаль, нині вже покійної, на початку 90-х друкувалися із продовженням спогади Василя Мартинова під такою назвою. Розповідав він уже про своє прочитання віршів однієї із талановитіших наших поетес, про особисті зустрічі та розмови з нею під час спільного перебування в Ірпінському будинку творчості, де вони якийсь час сиділи за одним столом. Розповідав Мартином, як вона уважно слухала його міркування про поезію, коментував її вірші, багато цитував, читав із свої, наголошуючи на тому, що починався він як російськомовний поет. А от коли Микола Петренко перекладав два мої вірші, відчув, що так вони... Звучатимуть краще. Ще багато чого пригадував у цих спогадах Василь Мартину з переконанням, що воно придасться нашим читачам та літературознавцям. Коли друкувалася остання подача, редактор неділі Володимир Грабовський порадив подзвонити Ліні Костенко. Хай вона скаже кілька слів на завершення цих спогадів. Подякує там чи що. Пішов Василь Іванович дзвонити – за якийсь час повертається геть розгублений. Виявляється пані Ліна, на його схвильоване прохання відповіла матюком чи чимось подібним. Виявляється, їй не говорили, наче Мартинова підсадили до неї як нишпорку, як вивідника. А таких людей наша прославлена поетеса просто не терпіла.